fra de alvorstunge, lidt dystre, indledende toner, til det lejende, mundre, lette. Det er Mozart. Vi er i Wien. Vi er i 1791. Det sidste år, som Wolfgang Amadeus Mozart havde her på kloden, og hvor han efterlod sig ikke bare tryllefløjten, som vi hører her, men hele 21 opera. Og det er den sidste af slagsen, som vi i dag skal dykke ned i her i kammertonen, hvor jeg er så heldig at have du så fornemt som en musikchef som gæst. Christoffer Lichtenstein, hjertelig velkommen i uh, Kammertonen. Og øhm, jeg har glædet mig, vil jeg sige, rigtig meget til at møde jeg dig er. og møde den jyske opera, som du er musikchef for. Ja. Og øhm, du har en stor opgave foran dig og skal lave Tryllefløjten her i ja. nær fremtid. 2. Ja, februar. 2. februar er der, i, ja, i er der premiere. Men inden vi når til Mozart og Tryllefløjten, og alt det, der hører til, så vil vi gerne høre lidt om dig. Ja. Æm, du kom til Danmark som musikchef for to år siden. Ja, det var september 2020. Og du kommer, det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen, ved at sige, men du har en tysk baggrund. Ja, ja. <laughs> nej, det fornærmer mig ikke overhovedet og, ja. øh, og ja. men, men taler er alligevel et fantastisk godt, jo, øh, godt dansk. Hvordan er det at komme som øh, dirigent til, øh, til den tyske opera, endda fra et fra et andet land, fra en anden øh, tradition? Altså, jeg, jeg havde jo faktisk øh, en, en, en baggrund her i Danmark, fordi jeg, jeg blev inviteret i 2018 ja. til Aarhus øh, for at dirigere Weinbergs Passageren. Ja. Øhm, og så kunne jeg allerede lære landet at, at kende, og, og sproget selvfølgelig lidt. Øhm, ja, så du var men, ikke på fremmed grund? Nej, ikke det. Nej. det. det vil jeg ikke sige hvor fremme grund. Nej. Men det hvad der var, eller hvad der er i øjefallen, det er at, at det her land har en særlig øh, åbenhed og frihed, synes jeg. Altså som man med det samme øh, kan få nemme. Så snart man altså, så snart man kører over grænsen. Øh, alt det er jo lidt, ja, lidt roligere, kan man sige. Altså, mm -hmm. Og det begynder jo også øh, allerede i trafikken, kan man sige. Der er bare færre biler, og det er også dejligt, når du er kørt gennem øh, Hamburgs Alptunnel. Øh, ja. Og så, øh, ja, så krydser du grænsen. Altså, øh, ja. altså, jeg var altid glad, også dengang, fordi det var jo corona. Højere en det begyndte, øh, ja. Og det var Rigoletto, min første produktion, og vi var jo utrolig heldige dengang. Fordi rundt omkring os i Europa aflyste de jo forestilling efter forestilling, ja. og Danmark indførte jo også restriktioner og alt det, men blev valgt med et spil opera, og det var fantastisk. Altså vi havde jo også nogle gæster fra Ullevål, sanger. Og, og vi kunne jo slet ikke fatte vores, vores lykke ja, øh, i, i det øjeblik. At I kunne få lov til. Ja, at, at, at vi kunne også med med klassisk musik, med opera. Ja, altså, ja, ja. Det var fantastisk. Og du har, øh, så du har et forhold til Danmark også, inden du kommer til som øh, musikchef? Ja, det eller... mener jeg. Altså, dengang da jeg var her i 2018, øh, det var jo godt nok øh, seks uger, øh, jeg var her. Og den til brugte jeg boligt, at, på at lære sprog, øh, at gå på museer, at, at mødes folk. Altså, jeg blev også inviteret snart. Altså, Der er jo nogen, som er meget åbenhjertet. Og, ja. og inviterer også, og, også lidt den danske drikke hvis jeg må sige det. <laughs> æ, Har den æ, noget ja. at lade Tyskland høre? Æ, <laughs> nej, det tror jeg ikke, man vel om det meget i Tyskland. Jeg i hvert fald vidste ikke meget nej. Øh, om det. Æm, men det, det har jo mere at gøre med den her følelse, øhm, som, som I selv kalder for hygge. Mm -hmm. Et år, som vi jo ikke rigtig kan oversætte, eller det har vi jo egentlig ikke. Altså, ja. det, det er også et gammelt år i det danske sprog, mener jeg. Ja, gem gemydelighed. Ja. Ja, gemydelighed. ja, men der er, det er flere mere, nuancer uh, i det. Ja, det er mere venligt og ja, imødekommet. Ja, ja. Ja, ja, der er, er i hvert fald uh, nuancer i det, som, som vi ikke forstår, tror jeg. Altså, og, men som, altså det, det giver bare en god følelse, øh, når du oplever det. Ja. Altså, og det er det her, det er den sociale aspekt i Danmark, som er meget stærkere end i Tyskland, synes jeg. Og det gælder i alle forhold, altså i skolerne, øh, dagtilbud, altså jeg har jo selv to børn også, som, som også bor i Danmark. I Aarhus? Ja, ja i Aarhus ja. ja Og min datter går, og, og min søn de går jo begge i folkeskole, øhm, og, og de siger også, at altså, det er noget helt andet. Altså, at så de har oplevet både det tyske og Nemlig, det danske? Nemlig, min der ja. er otte, otte ja. nu, og altså, hun har ikke oplevet skolen i Tyskland. Hun gik jo her i, i børnehaven et halvt år, og så direkte i skolen. Men min søn, han er nu, altså, min stadsøn skal man sige, han er 15. Ej. Altså han fylder 15 næste, ja. Ja. næste, næste, næste ja. uge faktisk. Og han sagde, at det er nu helt andre lærerne, de er glade for, at vi vandrer tilbage efter ferien. Altså, det er et tættere forhold, som er der er har. ikke så meget autoritet? Eller? Ja, nemlig det her ja. med uh, både hierarkiske, uh, og det med, hvor meget autoritet skal der til uh, i en skole eller overhovedet. Og det gælder jo også, uh, nu, nu hedder jeg jo musikchef uh, i min funktion, Øh, men man må jo ikke være alt for meget chef i, i, i Danmark. Altså, øh, du må ikke misforstå mig, men øh, jeg forstår mig forkert. Men øh, det er jo flader, altså det hierarkiske, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Kan man også mærke det, når man arbejder med kunstnere? Jeg tænker, at mange kunstnere er jo internationalt ja. orienteret. Ja. Men er der en anden øh, arbejdsform, arbejdsstil også, øh, når man kommer til Aarhus for eksempel, eller Danmark? Nej, for, altså det, generelt ikke, fordi kunstnere i hele verden, de er jo tit åbne, og, og men man, man siger jo også tit du til hinanden, altså, men det er jo kun ganske få i, i Tyskland, jeg ved ikke hvordan det er i Østrig, men, som stadig vil sige til en dirigent, sige. Mm -hmm. det, det, altså det har også forandret sig meget i de sidste ti år. Da jeg begyndte på teatret som repetitør, øhm, der heldte man selvfølgelig nogle sanger også, som man skulle sige de til, mm -hmm. altså, og, og var det? til en på 23. Altså. Ja. Ja, det, det var i 2010, der jeg begyndte som repetitør på statstheater i Braunschweig. Ja, og du er fra Braunschweig? Nej, jeg kommer faktisk øh, fra Hessen, altså okay. så i nærheden af Frankfurt. Ja, ja. Frankfurt og Main. Ja, okay, okay. Men ja. du har arbejdet alt dit liv i. Øh, ja, og jeg har haft faktisk sådan en typisk tysk karriere, som vi siger. At man begynder som pianist, arbejder sammen med sangerne, lærer deres partier, hjælper dem vel at indstudere. Mm -hmm. øhm, og så blev jeg faktisk en, en kapellmester. Altså vi, vi har jo et hierarkisk, en hierarkisk struktur. Øh, og så kommer, bliver blev jeg Altså Jeg var ansvarlig for at skrive planer, indstuderingsplaner, aftaler med dirigenter. Øh, jeg har soloprøver, og koncerter, og man dirigerer selvfølgelig også allerede ret mange forestillinger. Ja, ja. Og så første kapelmester og så det, hvad vi kalder for generalmusikdirektor. Altså, og det er mest det, hvad min stilling her i Aarhus svarer til. Ja, men du får lov til at være en central del af hele teateret og operaen ja, ja, nemlig, ja. og at lave. Ja, og man er jo et altid, altså altid, ser som studienlejter på et ja. teater. Ja. Altså, det er det musikalske, det kunstneriske. Og så, øhm, du har jo tit også ballet, du har øh, teater til, øh, for de unge. Øhm, skuespil, så er der crossover-projekter, mm -hmm. mm -hmm. øh, så det kræver en masse øh, kommunikation over nogle gange også velvilje, fordi øh, der kommer nogle gange idéer, som, som er svært for en klassisk musiker at forstå. Altså, når, når skuespillere kommer, og de spørger, kan vi ikke det? Så siger vi, hold op. op, det, det bliver svært, øh. men vi skal nok finde ud af det. Og øh, Tryllefløjten, som øh, er den opera, vi skal øh, høre i dag mm -hmm. og blive klogere på i dag, stiller vel, tænker jeg, høje krav også til skuespillet. Ja. Altså, det er et meget ekspressivt stykke musik, ja. og lidt fjollet, og, og, i, hvor, ja. måske også. og det er jo... Det er jo en, hvad kalder man det, et øh, syngespil. Yeah. Et syngespil. Altså, Mozart selv kalder det for et syngespil. Og det er jo en blanding af øh, sang- og talt dialogtekst. Yeah. Øhm, og det gør det jo mere, altså, kan man sige, som du siger, lidt fjodet nogle gange. Altså, vi har jo øh, for eksempel Papageno, der, øh, der lige er... Fuglefanger. Ja, altså Fuglefanger, nemlig, som lige er det her. Øh, han er, ja... ja måske ikke, ikke dum, men måske ikke Jeg tror en... på dansk ville man sige en foldi. sådan ja. lidt naiv. Ja, naiv, det du, er helt øh, øh, i hvert fald. Ja, ja, ja. Tak. Og jeg synes vi skal øh, jeg synes vi skal høre en af de kendte øh, ja, arier af ja, äh, Papageno, nemlig øh, Da Fogelfängerbenisch Jag, øh, som jo ligger lige i begyndelsen af, af Operan. Altså, jeg ja. tror de fleste af lytterne vil øh, nikke genkendende til. Og vi hører øh, her fra en indspilning på Dicker med Sir George Solty. Jung im ganzen Land, weiß mit dem Loge herumzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehe. Drum kann ich drohen und lustig sein, denn alle Vühler sind ja mein. Fänger bin ich, ja, los. ich heiße Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dunzendmals für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein, und alle Mädchen werden mein. Werden alle Mädchen werden mein. So tauschte ich brach Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gab ich gleich den Zucker her. Und küßte sie mich zärglich dann während sie mein Verein und ich ihm war. Sie schlief an meiner Seite ein. Ich wiegte wie ein Kind sie ein. Der fuglefanger ich ja, det er mig, der er fuglefangeren. Hører vi her Papageno synge øh, som åbningen på operan, mens han går og længes efter at få sig en kæreste. Og det kan jo være, at han får det i løbet af forestillingen. Hvem ved? Øh, Christoffer, øh, det her er jo, at det er jo, hvad operan kan svare til en evergreen. Altså alle tror jeg kender den her sang, den her melodi. Hvordan? Laver man det på en måde, som stadig i 2023 er interessant at høre på? Fordi melodien er jo næsten som en drikkevise. Det er jo, ja, det er jo ikke ja. spændende musik. Gassenhauer, ja, som man siger ja. i på tysk. Ja. Hvordan gør man det interessant? Ja. Altså, man, man skal, jeg tror, man skal ikke prøve at, at, at, op, at opfinde noget nyt. Altså, selvfølgelig skal man have sine egne tanker, men den her his, handling... Den, den har jo så jeg siger, forskellige lag altså forskellige niveauer. Altså vi har, vi har en, en kærlighedshandling øh, altså mellem Tamino ja. og øh, Pamina. Men vi har jo også nattens dronning og Sarastro, som vi kan kalde for to modparter. Øhm, øhm, øh, ja. Så der er flere fortællinger i... Ja, samtidig, hen. nemlig. Ja. Og, mens, og så har vi jo øhm, Mozarts og Schikaneders øh, han var librettisten øhm, deres baggrund. Øhm, de var jo begge to medlemmer i øh, Frimurer-logen ja. ja. dengang. Ja. Øh, og de har jo særlige idealer som kærlighed, broderskab, øh, tolerance for eksempel. Og det har begge to jo også skrevet ind i den her opera. Og jeg tror, det er nok det, hvad det er sværest at forstå for vores publikum mm -hmm. øh, nu om stunder, øh, især de unge. for de vel, skal det betyde, når der kommer en, øh, som Sarastro, og synger om, om at være, hvad siger man, dylig, altså ja, dydelighed. Ja, ja, ja. øh, det er jo nogle begreb, som vi er så langt væk fra, ja. nu til dages. Ja. Øh, og det er også for, for vores kunstneriske team, altså det er jo mest instruktøren, der skal forholde sig til det. Den største udfordring, hvordan, hvordan kan vi fortælle den her, den her historie, og have den her part også med? Altså, de skal jo til en, til en prøvelse. De skal ja. jo gennemgå en prøvelse. Det, det alene er jo et begreb, som man, altså, man har intet forhold mere til det, altså at man skal bevise. At man er værdig. Værdi, at, ja, nemlig, ja, nemlig ja, det. Ja, Og det er, det er en udfordring. Hele øh, den øh, tese, der har været øh, om, i hvert fald i filmen Amadeus, hvis mm, der er nogen af, mm. af, af lytterne, der har set Milos Formands øh, film om, om Mozart, ja. det er jo, at øh, Mozart dør meget tidligt i en alder af 35 Måske fordi han røber nogle af hemmelighederne fra netop logien her, ja. uh, frimor ja. Fordi de prøver, som uh, Tamino skal gennemgå i uh, tryllfløjten, minder meget om, uh, om, om dem. Er, ja. det en, uh, er det en sand myte, tror du, at uh, frimor havde en finger med i spillet uh, til Mozarts død? Eller, eller var det Salieri? Eller uh, ja. hvem? Altså, hverken det med Salieri kan jeg rigtig tro på, øh, eller det med, med frimurerlåsen, men man kan i hvert fald sige, at i selveste operand, tryllerfløjten, øh, at det her med, med, hvad er det egentlig, de her idealer, som, som frimurerne har, de kommer jo først rigtigt, øh, hvad siger man, ul eller vi forstår dem først rigtigt, når vi ser den anden akt, altså ja. efter pausen, ja. og det er også det, hvorfor nu Øh, instruktører, også nogle musikhistorikere, øh, har problemer med dryllefløjen. De siger, der sker noget i pausen. Altså ja. du ser den første del af operan, og så har du de her to målparter. Du har netten, dronningen, som lys er den, siger vi, den gode, den, den positive, fordi øh, hun overfor fik, Ja, overfor Saraso. Hun ja. fik stjålet sin datter, Pamina. Hun ja. beklager det, hun vil have Termino til at redde hende. Og så har vi på den anden side, Sarastro, som er meget, siger vi, et fjernt menneske, som, som beskrives som magtfuldkommende og enerådig. Og ja, nogle gange bliver der sagt en trollmand. Mm -hmm. altså, og så kommer du efter pausen, og så udvikler sig handlingen lidt anderledes, sådan at, at Sarastro viser, at jeg har en plan for Tamino ja. og Pamina, og det er en god plan, fordi jeg kan se og acceptere, de er skabt for hinanden, ja, og han, det skal vi ikke spænde ben for. Så altså, han accepterer deres kærlighed. Ja, ja nemlig, nemlig. Ja. Men det er vel øh, det er vel øh, almindeligt for Mozart og for opera, at der mellem hver akt er en udvikling. Men er det svært at øh, formidle i dag, øh, hvor man hvor mange måske især unge mennesker, men, men mange er jo vant til at man man ser en film, ja. øh, hvor det er fra A til sæt, og så er det slut, hvor man får hele fortællingen ja. med. Det her stiller højere krav til, til publikum, og måske også, at man skal forberede sig, inden man går ind og ser forestillingen. Ja, det stiller bestemt et højere krav til publikum, men det er også øh, især instruktørens opgave at formidle det her på en måde, at også de, de unge, øh, og vi, vi, vi vil jo gerne have, at, at børn fra syv år kan være med i den her forestilling, at de forstår der foregår. Ja. Og det kræver nemlig et præcis øh, forhold mellem den Dronning og Sarastro, at det skildres på en måde, at man kan forstå det. Og det betyder, at Sarastro ikke må være en, et meget fjernt menneske for eksempel. Det må ikke være for højtidligt, hvad han Ej. siger, hvad Ej. han synger. Øh, og det har vi også taget højde for øh, i alle replikker. Vi har også en en dramaturg med alt Camilla Hyppe, som du måske kender, ja, ja. Øhm, som, som har hjulpet os utrolig meget med vores dialogversion. at kigge, er det, det tekst, er det en dialog, som os øh, et barn på 8-9 år kan forstå? Kan forstå ja. At, ja. Det betyder ikke, at det bliver øh, vil sige, man øh, barnagtigt, overhovedet ikke, men at det også er børnevenlig. er børnevenlig. Ja, ja. ja, ja og, og fordi musikken, fortæller sig selv nok. Altså, Og det, det synes jeg, jeg, vi skal, jeg, vi skal høre. Nu hørte vi øh, øh, Papageno lige før, som mm. i en simpel, enkel, nærmest en foldig barnemelodi fortæller om hans karakter. Tilsvarende så ja, hører vi... En i, lystig fyr. Ja, lige præcis. Ja, ja. <laughs> her fra os første akt, mm. hvor, øh, hvor det er netop øh, Nattens dronning, som øh, træder i karakter. nicht, ist auch den den virkelighed, hører vi her, fra øh, Nattens Dronnings første arie i, øh, ja, i, i første akt af Og Også en karakterfuld dame, må man sige. Altså musikken beskriver virkelig øh, en stærk kvinde, en, ja. øh, en, øh, en, ja, en stærk karakter. Øh, når I laver den på den jyske opera i Aarhus, Christoffer Lichtenstein, synger man så på dansk eller tysk? Man synger på dansk. Man synger på dansk? Ja. ja. Får man den samme effekt, som når man hører det på tysk? Ja, altså for mig som tysker, selvfølgelig svinger hele tiden de tyske tekster med. Altså jeg, jeg, jeg hører det jo bare, selvom de synger på dansk. Så hører du det på tysk? Ja, kan man, okay. kan man sige. Ja. Men jeg synes, at øh, den den danske tekst også åbner op for flere nuancer eller andre nuancer, mm -hmm. som også kan give et, et tydeligere billede af, af hendes øh, karakter. Og hvad betyder det for publikum? Øhm, jeg har tit været til en opera på dansk. Mm. Det kunne være Carl Nielsen mm. eller øh, ja, en anden øh, dansk komponist. Hvor, øh, hvor det faktisk er svært at forstå, selvom der bliver sunget på dansk det Fornemmer I, at publikum er mere øh, stemt, mere modtagelig, når man laver oversættelserne? Ja, det, det håber vi. Altså, dengang, det, det var i 2020, da vi først talte om det her projekt, når vi spiller tryllefløjten, skal det så være på tysk ja. originalsprog, eller skal det være på dansk? Så, så var det faktisk mig, der sagde nej på dansk. Aha. Fordi jeg synes, at al den humor øhm, og også de, de mange talte replikker, at de bedst og nemmest kan forstås øh, på, på, på modersmål. Eller på, på, på modersmål, ja. altså på dansk ja. Ja. i det her tilfælde. Det giver mening, men man kunne vælge også at lave øh, alt det, der bliver sunget på tysk, og så øh, de talte refriker ja. på dansk. Det, det kunne man set. da også, ja. det, har, det har vi også selv gjort i andre forestillinger. Øh, jeg har faktisk også haft øh, en oplevelse med Tchaikovskis ja. øh, Dam, øh, Hvad er det på dansk? Spardame. Ja, ne, tak. ja, ja. Øh, Og der blev også spurgt øh, dengang, og jeg siger, kan vi ikke spille det på tysk? Ah, ja. Fordi jeg synes, alle de der Følelser, altså alt det intime, det, er, det, det går bare med det samme ind i, i din krop og i hjernen, når du hører det på, på dit modersmål. Øh, men så fik vi nogle symalinger ah. til to-tre forestillinger. Så kom der folk udefra, som kun kunne synge det på russisk, okay. altså originalsprog. Og hvad skete der? Så det var en blanding af begge sprog. Blev det det? Og, ja, det, og det var... Altså, jeg synes, det var vildt, den, den, den, den der forestilling. Altså, øhm, fordi det var for meget mishmash. Ja. Altså, men, men tysk og russisk er også to ja, en ja. meget forskellige sproger. Men jeg synes alligevel, det er for eksempel sarastros aria ja. på dansk, det fungerer fint. Det gør det. Og jeg mener, man kan godt forstå hvert eneste ord, ja. men det kræver meget arbejde. Ja. Øhm, og man skal også sige, det er ikke anderledes i Tyskland end her i Danmark, at man øh, i sit eget sprog, synger dårligst, fordi man er, altså, fordi man mener jo, det er mit sprog, de forstår mig i ah, ja. men fordi man er lidt lidt mere, lidt mere dogen måske, eller man mener bare, at man hører det i, indeni. Og øh, man har måske dårlige vaner. Ja, ja også ja, det, ja. og så har man jo også øh, øh, en accent, ja. øhm, og det skal man arbejde med, og det, det gør vi jo, altså. Betyder det så, at når I laver tryllefløjten øh, i Aarhus øh, på dansk, mm -hmm. Så er det kun danske, eller ikke kun danske, men altså det er alene danske sanger. Nej, nej, det er ikke alene danske sanger. Det er danske sanger, som for eksempel Jonathan Koppel, ja. øh, og Steffen Bruun øh, og Stronning øh, Nina Sveistrup Clausen. Ja. Men vi har også øh, vi har en tysk Pamina, som har solgt partiet mange gange. Øh, vi har en norsk Papageno. Ja. Øhm, altså det er, og vi har også en dansker som Monostatus, altså selvfølgelig størst, størst, større del er danske sanger. Ja. Øhm, men, men udlændinge, som skal lære at synge det her på dansk, ja. for, og det, ja. må, det må også være en udfordring. Det må, ja, det er en udfordring, men de har jo alle sunget på dansk før, altså ja. det er ikke, at de synger for første gang, og de taler også sproget, øh, og nogle gange er det også nemmere at lære ind, at, at, at være forståeligt, et andet sprog, mm -hmm. øh, end nu man har en, som taler det som ja. altså, Det er det bare giver min mening. erfaring som, som repetitør. Ja, det giver mening. det giver mening. Øhm, en af de roller, som vi ikke har nævnt endnu mm. øh, i, i operen, det er præstekoret. Mm. Øh, Mozart skriver jo også, øh, ja, det er jo næsten koralharmoniseringer, altså, ja. men, men, ja. men, men, men nogle meget, meget smukke passager for, øh, for koret, som øh, primært jo er omkring Sarastro, altså den her ja, måske troldmand, eller i hvert fald lidt, lidt mystiske ja. øh, person. Hvad rolle spiller koret i jeres produktion i Aarhus? Øh, er de på scenen, eller øh, hvordan, øh, hvordan øh, laver man det harmonisk? Med, øh... Ja, vi, vi havde jo faktisk dengang, da vi overvejede at spille drillefløjten øh... Det var to, to udfordringer, eller overvejelser. Og den første overvejelse var jo, at det skal være en familievenlig forestilling. Og lige der begynder det allerede at, at være problematisk, når man øh, ser på læng, øh, værkels længde. Ja. Hvis du tager alle dialoger, alle musiknumre, uden pause, så er det knap tre timer. Er det det? Nemlig, wow. Ja. Eller altså, kommer an på, hvor hurtigt du selvfølgelig gør selvfølgelig. det. Men mellem, siger vi, to timer, 40 minutter og knap tre timer. Ja. Og der er alt for langt. Det er mit indvik. Det er ikke børnevenligt. Det er overhovedet ikke børnevenligt. Eller ungdomsvenligt. Nej, hverken. Hverken allerede. Så var vi jo nødt til at overveje, hvad kan man overhovedet undvære. Selvfølgelig er der meget dialog som man ikke kan reducere ja og... som hvor man kan hvor man kan, uh, i det men der er også nogle numre man plejer jo ikke at spil nogle numre altså det for eksempel Terzetto i den anden akt uh, sarastro uh, pamina og Tamino. de har jo et tætset sollich dich teurer nicht mehr sehen ja. soll ich dich teurer nicht mehr sehen wir werden vorher dann ender det det, det, det det den tager man ud ja Aha. næsten alt altså Øhm, og så var, var, jeg fortalte jeg også noget om lige det med præsterne i det her, og hvor fjernt kan det være altså ja. for børnene. Ja. Øhm, og vores, vores beslutning var så at sige, at vi har, vi har korre med. Øhm, det vil sige, de steller, hvor, hvor det kræver kor, og det er især finale 1 og ja. finale 2, der har vi alle solister. Som synger med? Som synger, ah. som synger de store finali. Ah, okay. altså jeg har faktisk selv øh, oplevet det i, i to produktioner i Tyskland, hvor man gjorde det. Og det, det virkelig er virkelig udmærket, altså fint synes jeg. Ja. Jeg vil jo ikke røbe, eller jeg må jo ikke røbe for meget. Men lige de her to finali, hvor der, hvor der ellers er kor der synger om tugend, altså, hvad er det, dydelighed, og gerechtigkeit, og held og alle de her. Alt det moralske. Selvfølgelig får vi det meld i den her produktion, men på en mål, at det er meget tilgængeligt for børn, at man ikke har sådan en følelse, af det er langt væk fra mit eget liv. Man skal kunne forstå det. Nemlig, nemlig. Og det kræver også, at de her ting, kommer lidt tættere på, og vi har også tilladt os øh, at sted øh, at, at åbne lidt op for publikummet. Altså, det Hvordan betyder det? ikke, at vi laver noget om i musikken der, overhovedet ikke, men med dialogen har man jo nogle muligheder for at... Øh, inkludere publikummet. Ja, at inkludere publikum ah, nemlig. Jeg må ikke røbe mere. Nej, nej, jamen, men det, er en, synes, det er fint med en cliffhanger, ja, så... så... Ja. Folk se, det har, har vi fjern. også brug for, når vi har børn. Jeg vil, sidste ting. Ja. Vi, jeg, jeg var selv med i en produktion i Tyskland, som skulle være børnevenlig. Forestillingen valde to timer, 5 minutter stadigvæk. Også af Ja, tryllefløjten. Og jeg kan godt huske en forestilling til børn på 11 år, mener jeg var det, så fjerde-femte klasse i Tyskland og der sagde en, hvor når stopper de endelig? <laughs> og det, det, det gav mig at tænke, ja, fordi det er klart. De, var, de var ellers meget opmærksomme. Og, og det var lige så et tegn på, du skal huske, at der er en grænse for, hvor meget Øh, et barn. Kan tåle. Ja, nemlig. Kan tåle. Jamen, det er fra børn og fulde folk, at man skal høre sandheden. <laughs> og, øhm, ja, tak. Lad os høre. Øh, vi talte om koret. Jeg synes, vi skal høre Uises øh, Undo Siris fra øh, åbningen af anden ja. akt. und Osiris hører vi her Sarastro synge i begyndelsen af anden akt, og med det smukkeste kor, som, som akkompagnement. Og vi hører det her på tysk, fordi det er en indspilning med George Solty. Og du, Christopher Lichtenstein, har prøvet at arbejde med Sauberfløet, tryllfløjten, både i det, der er dit fæderland, Tyskland, men også i Danmark. Og jeg tror, i Danmark er Tryllefløjten en opera, en, et syngespil, som de fleste kender. Mange melodierne kender mm. man. Hvordan har man det med Tryllefløjten i, i Tyskland? Er det et syngespil? Er det let musik? Eller betragter mm. man det som seriøs, alvorlig musik? Bål og... Altså man, man mener, at det er eksplicit et værk, som børn skulle begynde med. Ja. At, at se og høre. Ja. Øhm, og det, det er bestemt bestemt rigtigt nok. Altså, fordi lige det, at, at melodierne er så nemme, altså det er bare let at, at forstå det. Altså, man, man behøver ikke at bruge hjernen til. Det, det er hjertet det taler og sinden. Nemlig, ja. det taler lige direkte derinde. Det er derfor meget er det egnet. klassisk Mozart, altså melodierne, enkelheden. Ja, men, men det er jo vildt underligt, altså når vi tænker for eksempel på staminus Arije, de det er jo bare en, altså en skala. Og en gang til. Mm -hmm. da, di, da, di, da. Det skal jo ikke. Det er meget ting. meget enkelt. Ja, utrolig enkelt. Ja. Men så er det magisk, fordi Måske kun Mozart, altså der er kun komponister der får så meget udtryk ud af ingenting. Ja. Altså det, det, jeg, jeg synes det er også det med Beethoven, øh, at, at lige de her Wiener klassiker, at de, de brugte bare en øh, atom, altså øh, den, den mindste del af noget, og skabte noget fantastisk, vildunderligt. Ja. Og, og det er det med, med den her, og også den, som vi lige har hørt, instrumentationen er jo lidt helt... enkelt. Ja, men instrumentationen er helt særligt, fordi ja. Mozart bruger øh, kun øh, celloer. Han bruger ikke basser her. Ah, okay. Fordi, fordi Sarastros, nemlig ja, ja. Sarastros stemme, skal tindre. Der skal ikke være en ekstra øh, oktav nedenunder, Nej. sådan at det, at det runger lidt mere. Nej, så har vi de her... Æh, jeg kender ikke, ikke det danske ord, vejefold, altså de her instrumenter, æh, trombonerne, som ja, ja, ja, han bruger. Ja, og så ikke klarinetter, det er jo barsethørner, altså særlige ja. klarinetter, som klinger det er lidt, lidt bløder. Og, ja, ja, nemlig. Ja, og det skaber den her højtidige ja. stemning. Og så er der ikke violiner med, det er jo kun viola Okay, æh, som brats, ja, ja. ja Og det, altså, den her farve, det er så, og det er så mange ting, som jeg vil kalde for geni, Streg. Altså, genialt. Ja. og det er jo... Altså, Mozart er en af de tre komponister, som vi kalder vinerklassikerne. Først ja. Josef Heiden, og så efter Mozart er det jo Ludwig van Beethoven, som transformerer musikken og flytter den ja, over i retning af romantikken. Og jeg er helt enig i, at det kan man høre i mange af Mozart's operer, at det ligesom peger i retning af det, der kommer mm. senere med Schumann og Schubert osv. Og ja, Æm, det er lithafte, ja. øh, som Mozart, især i tryllefløjten har, øh, når vi tænker fuglefængerets ja. første eje. Det ja. er lige det. Ja, præcis. Det er en lit, ja. øh, som øh, de forelle øh, ja. Ja. for eksempel er. Ja, det er fuldstændig jamen, det er fantastisk. Ja, Æm, der er en særlig øh, fortælling eller en særlig øh, historie i forhold til Nattens eje i anden nagt, altså Da Hølle Rache, øhm, som du fortalte mig, og som jeg øh, slet ikke kendte. Øhm, og derfor så øh, forlader vi nu øh, George Saltis indspilning og begiver os ud på noget så eksotisk som det, der hedder YouTube. Øhm, og det har jeg ikke prøvet før, øh, men det er fordi, øh, vi skal øh, høre den her øh, indspilning, og så... Øh, Ja, og så fortæller du bagefter hvorfor vi hvorfor den er okay. helt speciel. Høle Rache Kucht in meinem Herzen, Hører vi her nu med Edda Mosa, en, en, en anden tysk sopran. Og når vi er på afvej i forhold til den indspilning, som jeg havde valgt, så har det sin helt egen forklaring, Kristoffer Lichtenstein. Prøv at fortælle, hvorfor du foretrækker denne indspilning. Ja, jeg, jeg foretrækker den. Man kan sige, at det er en nostalgisk grund. Ja. Da jeg var i skole så i den 7. klasse, mener jeg, så jeg var 12-13 år gammel, der fik vi jo præsenteret øh, hele tryllefløjten øh, i skole. Og det var lige den her indspilning med Edda Mosa og Wolfgang Zavallisch øh, fra 1973. Øh, og, og det greb mig med alt det samme, fordi... Øh, hun har både de høje toner som koloratursopran. Ja. Det er jo en af de mest krævende arier overhovedet. F. F-drej. Ja, ja, altså Fist? Ja. F. Nej, nej, F. Åh, ah, ah, ja, ja, ja. Ja, ja, men ikke. Ja, ja, ja, f, som vi siger. Ja. Øhm, men hun har også en utrolig drama dramatik i, i, i stemmen. Altså ja. hun, hun, øh, siger, hun kyler det jo ud, altså, eller hun synger det som en løve, men ja. sådan en kraft. Ja. Og det er jo det, at hun det skal være frygtindgydende. Når hun, hun synger jo til til Parmina, du skal dræbe øh, Sarastro. Ja. Det er nu din øh, opgave, ja. og ellers er jeg ikke mere din mor. Altså. Det er alvor på det her nemlig, tidspunkt og i det, Og det kommer ja. af den her arie. Altså. Men, et af Mosaer er vel, hvad man kalder en spintosoperan, altså har virkelig ja. fyldende ja, dramaturgi, nemlig, og så ja. koloraturen samtidig. Ja, hun, hun var, altså især i det her repertoire, men også øh, Rosa Linde i Flowermusen, altså alle ja. partier, som går lidt højere, hvor det er lidt mere dramatisk. Ja. Så det. Er en, øh, så det er den indspilning, du havde med ja. fra, dit, øh, fra dit barndomshjem. Ja, nemlig. Det er sjovt, for jeg havde for øh, nogle måneder siden, havde jeg Kasper Holden. Ja. Øh, i den stol, hvor du øh, sidder nu, okay. som er teaterschef øh, på Det, det, det Kongelige Teater her i, i København. Og vi skulle tale om Carmen mm. øh, Bicés' øh, kendte opera, og øh, min foretrukne indspilling, det er med Agnes Balser uh -huh. og, øh, og Placete ja. Domingo. Og øh, jeg var spændt på, øh, på øh, Kaspers valg, ja. og det blev så øh, Leonten Price, Okay. Som en gammel indspilning, hvor ja. jeg tænkte, det var ikke så... Med så øh, ja. kan I være? Ja, ja. hvor... Øh, og så siger hvad er baggrunden for det? Jamen, det var den, jeg hørte, da jeg var barn. Ja, det, <laughs> ja. Er, er den samme... men det, det kommer man jo al aldrig til at glemme. Altså Præcis. Jeg hører det, faktisk, og det var også... Jeg mener, vi hørte Dietrich Fischer-Dieskau. Ja. Altså, han brugte flere af de uh, indspilninger ja. i kuning. ja. Altså, og det, det glemmer man aldrig. Nej, det er, ja. det, det er noget helt særligt, det sprog, ja. Ja. den måde, ja. man først hører opererne på i, i barndommen. Øhm, Christophe Lichtenstein, det er en fornøjelse at have dig i studiet og ja. høre måden. om både dig, men jo også den jyske opera, og i altså særdeleshed selvfølgelig, dit Zauber Flødt, øhm, Tryllefløjten, som har premiere den 2. februar. Uh, I Aarhus. I Aarhus. Og så går vi jo på turné. Og kommer måske over... også til København, ja. og ja, så altså, man kommer over hele jeg jeg landet, hvis man har fået blod på tanden og ja. har lyst til at høre mere af Mozart's fantastiske øh, hans fantastiske musik. Øh, Men man skal skynde sig, fordi det er allerede nu næsten umuligt at få billetter, har jeg hørt. Fantastisk. Jamen, det, <laughs> ja. det glæder mig da meget. Tillykke. Ja, det glæder vi også, også meget over. Og jeg synes, vi skal høre, øh, for vi kan ikke nå øh, det hele. Du var lidt inde på øh, terminusarie før, øh, men jeg ja. synes, vi skal høre afslutningen, nu stille stille, hvor der er harmoni øh, igen, og øh, ja. ja, man kan vel godt røbe, at, at alting ender godt. Ja. Øh, både Papageno ja. for jo, Papageno, og ja, ja. De elskende får hinanden. Ja. men, men originalt er det jo sådan, at natten dronning fremstår som den virkelig åndelig figur i den her opera. Og det har jo, der var jo ingen, der har regnet med det i begyndelsen. Mm -hmm. øhm, det er hende, der har mistet sine datter. Ja, ja, ja, ja, præcis. Men til sidst er det jo kærligheden og modet, der sejrer. Og altså. det er øh, netop de dyder, som kommer fra. Ja. Lotion, som og, ja, men ja. det er også dyder som, som, som børn, unge, og, altså alle kan forstå. Ja, okay. Ja, så ja. det er nemt at formidle ja, og fortolke. Ja, det synes jeg. Men med de ord, så synes jeg, vi skal læne os tilbage og høre de der der ånde. Øhm, her altså fra sidste akt af dit sauberflyt. Stille, stille, stille! wir wir in Tempel ein. Solne, getræben din aft, zerni sten der hejner.